Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wabihi nasta'in. Ishhadu an la ilaha illallah wa adahu la sharika lah.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 muslimin dan muslimat mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala riwayat daripada Abi Qurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala qala rajul la atafatta bi sadaqah fa bi sadaqatihi fa wada'aha fi yadi sariq فأصبحوا يتحدثون تصدق الليل على سارق. فقال اللهم لك الحمد لا أتخدق بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد ثانية فأصبحوا يتحدثون. تصدق الليلة على زانية فقال اللهم لك الحمد على زانية لا لأتصدقن بصدقه فخرج بصدقته فوضعها في يد غني فأصبحوا يتحدثوا تصدق الليلة على غني فقال اللهم لك الحمد على سارق وعلى جانية وعلى غني فأتي فقيل له أما صدقتك على سارق فلعله أن يستعف عن سارقته وأما الزانية فلعلها أن تستعف عن زناها وأما الغني فلعله أن يعتبر فينفق مما آتاه الله أو كما قال حديث صحيح في ويأل بخالي أبو بريرف رضي الله عنه مجردكا kata dia Nabi Wasallam bersabda sabda Nabi telah berlaku satu peristiwa seorang laki-laki dia berkata aku nak bagi sedekah maka laki-laki itu keluar dengan membawa sedekah dia Tiba-tiba sedekah itu telah diberikan kepada seorang pencuri. Maka sebelah paginya orang ramai sibuk bercakap bahawa dia telah memberi sedekah kepada seorang pencuri. Maka kata laki-laki itu -laki, Allahumma lakalhamdu. Ya Allah, Ya Tuhan bagimu segala puji-pujian. Kata dia sadaqa, Aku tetap akan bagi lagi sedekah aku Muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah s.a.w Nabi s.a.w nak cerita dekat kita tentang satu kes Satu peristiwa Satu orang manusia dia niat nak buat baik Tapi malamnya Perbuatan baik dia ni telah terjatuh pada orang yang tak kenal, tak kenal tempat. Dia ni nak bagi sedekah, bagi sedekah ni benda baik. Tiba-tiba dia pi bagi sedekah, kena orang yang terima sedekah tu. Dia ni satu orang pejor. Dia nak buat baik tapi buat baik ni pi kena orang yang tak tepat tak sepatutnya pi bagi sedekah pada pencuri tapi dia ni dia niat baik dia niat nak buat baik dan memang dia buat pun cumanya pi jatuh ke tangan orang yang macam tu masyarakat ni memang kerja dia nak ulat saja bila jadi benda macam tu masyarakat kata masyarakat kata apa dia ni ada duit bagi sedekah pada orang yang macam tu bagi sedekah pada pencuri apalah dia ni cakap-cakap masyarakat ini sampai ke telinga dia sampai ke pengetahuan dia masyarakat marah dia kerana dia bagi sedekah pada pencuri Maka orang yang bagi sedekah ni, dia nak buat apa lagi dah? Benda tu dah bagilah. Maka dia kata, Allahumma lakal hamdu. Dia kata, Ya Allah, Ya Tuhan, bagi kamu segala puji-pujian. Aku tak aku tak percadang nak bagi sedekah dekat pencuri. Aku nampak dia macam orang susah. Maka aku sangka dia susah. Maka aku bagi sedekah dekat dia, agak sangka dia orang susah. Tiba-tiba orang yang aku sangka susah itu rupa-rupanya pencuri. Allahumma, ya Allah, ya Tuhan, lakal hamdu, bagimu segala puji-pujian. Kalau aku salah, aku minta ampun padamu. Niat aku baik. Niat aku nak bagi sedekah pada orang susah. Walaupun benda dah jadi macam tu, la atasaddaqana bi sadaqah. Dia kata aku tetap akan bagi sedekah lagi Pada orang yang aku rasa perlu. Faqarraja bi sadaqatihi fi yadi zaniyah. Maka dia pun keluar pula daripada rumah dia berjalan cari orang yang agak-agak orang tu layak terima sedekah. Maka dia jumpa satu orang, dia nampak macam susah, dia bagi sedekah dekat orang yang kedua ni. وَأَصْبَحُوا يَتَحَدَّثُونَ تُصَدِّقَ اللَّيْلَ عَلَى ذَنِي Itu bunyi pula orang berkat lupus sendang. Masyarakat berkata pula. Apa hal dengan dia ni? Hari tu, pergi bagi sedekah dekat pecuri. Ni dengar kata semalam pergi bagi sedekah dekat penzina pula dia ni. Di sana buat ulasan, di sini buat ulasan. Yang masing-masing ulasan itu menyalahkan tindakan dia. Tindakan bagi sedekah dekat pencuri. Tindakan bagi sedekah dekat penzinah. Masing-masing menyalahkan tindakan laki-laki. Maka kata-kata masyarakat, ulasan masyarakat sampai ke telinga dia. Fakhala. Maka kata dia, Allahumma lakal hamdu ala zaniya. Kata dia, Ya Allah, Ya Tuhan bagi kamu lah segala puji-pujian kerana aku telah pun tersedekah kepada seorang penzina tapi kata dia Nabi aku tetap akan bagi sedekah lagi lepas pada ni Walaupun kali pertama aku silap pergi bagi sedekah dekat pencuri, kali kedua aku buat silap lagi. Aku bagi sedekah kepada penzina, laa attasadaqanna bi sadaqah. Aku tetap akan bagi sedekah lagi lepasnya ni. Fa qara ja bi ghani. Maka dia pun keluar daripada rumah cari-cari cari orang yang agak-agak sesuai boleh terima sedekah, jumpa satu orang. Dia pun bagi sedekah dekat kawan tu rokok-rokoknya Opa orang yang ketiga ni orang kaya orang kaya tapi buat kelaku macam susah maka dia tengok dia nilai dia ukur orang berdasarkan apa yang mata nampak dia tak tahu hakikat sebenar orang tu orang macam mana maka dia tengok orang tu nampak miskin nampak macam orang susah maka dia bagi sedekah tiba-tiba orang yang dia bagi sedekah orang yang ketiga yang dia bagi sedekah ni kena orang kaya fa ya tahaddathun masyarakat duk tumbuh saja lagi sekali bercakap bola depa kata DM ni apa hal lah dia mula-mula sedekah dekat orang dekat pencuri lepas tu bagi sedekah dekat penzina Anipi bagi sedekah ke orang kaya pula apa hal dengan dia ni bakala bila benda tu sampai ke telinga dia dia kata Allahumma lakal hamdu ala wa ala zani wa ala ghani dia kata ya Allah ya Tuhan segala puji bagi kamu kerana aku telah pun terbagi sedekah kepada pencuri terbagi sedekah kepada penzina dan terbagi sedekah kepada orang kaya ya Allah kalau apa yang aku buat salah aku minta ampun padamu fa utiya faqila Allah Subhanahu wa ta'ala hantar ke dia satu malaikat fa maksudnya didatangkan kepada dia maksudnya didatangkan oleh Allah malaikat kepada dia faqila lahu malaikat kata ke dia amma sadaqatuka ala sariq fal'allahu an yastaghfir an sariqati malaikat kata dekat dia Tuhan seru aku habaq dekat kamu sedekah yang kamu bagi kepada pencuri itu, mudah-mudahan dengan sedekah itu pencuri akan berhenti mencuri. Wa amma az dan adapun sedekah yang kamu bagi kepada orang yang suka berzina ni fala allaha an yasta'ifa 'an zinaha. Mudah-mudahan sedekah kamu menyedarkan dia dan menyebabkan dia berhenti berzina. Wa amma al-ghani wala allahu an ya'tabira dan adapun sedekah yang kamu bagi pada orang kaya mudah-mudahan sedekah kamu itu memberi khibar pada dia muslimin dan muslimah yang dirahmati Allah sekian cuba kita tengok hadis ni hadis ni yang pertama sekali dia nak bagi tahu dekat kita bahawa kita orang Islam disuruh oleh agama kita suruh fikir macam mana nak buat baik Jangan fikir, nak komplain saja. Fikir macam mana nak buat baik. Apa sumbangan kita untuk agama? Apa sumbangan kita untuk masyarakat kita? Fikir macam mana nak buat baik? Jangan jadi macam golongan masyarakat tadi. Tengok dia ni buat ni komplain. Tengok dia ni buat ni komplain. Tengok dia ni buat ni komplain. Kamu yang dok komplain ni, apa sumbangan kamu untuk agama? Orang yang kamu komplain tu menyumbang. Kamu yang komplit, apa sumbangan kamu untuk ugang? Nabi SAW cerita benda ni dekat kita. Nabi cerita benda ni biasa berlaku kepada satu orang manusia, umat dulu. Dia ni telah buat satu benda. Benda yang dia buat tu benda baik. Dia bagi sedekah. Bagi sedekah ni benda baik. Tapi dia pergi bagi silap orang. Tapi dia bertujuan baik. Dia bertujuan nak bagi sedekah. Perbuatan dia yang dicemuh oleh masyarakat ini diakui betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Perbuatan dia yang dianggap salah oleh masyarakat ini disahkan betul oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Maka Allah hendak malaikat menjumpa dia, malaikat kata dekat dia, adapun sedekah yang kamu bagi kepada pencuri itu, fala anlahu yastaiffa an sariqati. Mudah-mudahan bila kamu bagi sedekah dekat dia, dia selepas daripada ni akan berhenti daripada perbuatan curi. Tuan-tuan, selalu orang jahat ni, dia ada satu perasaan dalam diri dia, dia rasa orang buang dia. Orang jahat biasa macam tu sama ada dia jahat kerana mencuri ataupun dia dia jahat kerana berzina apa juga benda hak dia buat hak salah orang yang buat salah orang jahat ni biasanya dia ada satu perasaan dalam diri dia dia rasa masyarakat buang dia dia rasa masyarakat singkir dia dia rasa orang semua tak suka dekat dia bila orang semua benci dia tak suka dia dia nak tunjuk lagi alang-alang orang tak suka dekat aku biar aku jahat sampai kemati Islam tak suka benda macam ni. Islam tak suka orang yang nampak nak rosak, kita turut musnahkan hidup dia. Islam tak suka macam tu. Islam mahu kita melihat semua manusia ni ada potensi untuk jadi orang Islam untuk jadi orang Islam yang mempunyai akhlak Islam walaupunlah ni akhlak dia tak elok tapi kalau kita pisua tangan dekat dia pegang dia tarik dia mai dekat Islam kalau dia mai dekat Islam kita menyumbat dan kita menyelamatkan satu manusia daripada wasak keseluruhan hidup dia Maka malaikat Allah suruh menghadap me dekat laki-laki ini Kamu bagi sedekah dekat orang-orang yang mencuri Kamu bagi sedekah dekat pencuri ini Mudah-mudahan sedekah yang kamu bagi itu Boleh mengubah hidup dia Dia rasa ada lagi rupanya orang yang sayang dekat dia Dalam keadaan orang duk benci dia Kerana dia ni pencuri Dalam keadaan macam tu azah lagi Rupa-rupanya orang yang tunjuk penghargaan tunjuk hormat tunjuk sanjung pada diri dia mudah-mudahan dengan kerana benda ni dia fikir berubah dia Allah Subhanahu wa taala suruh malaikat mai kata macam tu wa anna azaniyah dan adapun sedekah yang kamu bagi kepada orang yang berzina ni fala allaha an tasta'ifa an mudah-mudahan dia berhenti daripada zina dia Selama ni orang pandang dia kotor, tiba-tiba meh satu orang tunjuk kata orang tu masih menghargai dia sebagai seorang manusia. Mudah-mudahan dengan itu berubah hidup dia jadi orang baik. Wa amal gani dan ada pun orang kaya yang kamu pi bagi sedekah kepada dia, falah Allahu anya tabirah. Mudah-mudahan dia ambil satu pengajaran. Aku pun orang kaya, aku pun ada duit. Tapi aku tak pernah bagi duit aku untuk sedekah orang yang memerlukan. Dia ni, aku berasa tak banding dengan aku, dia orang lagi kaya pada aku. Tapi dia sanggup main bagi derma dekat orang. Dia berasa malu diri dia sendiri. Mudah-mudahan dengan itu, dia berubah. Dia pun jadi manusia yang sanggup sedekah kepada orang yang memerlukan. Fayunfiqah mimma atahu Allah. Nabi SAW kata... Oleh kerana polis kerana itu maka belanjakanlah apa juga kebaikan yang ada pada kamu duit ringgit yang ada pada kamu pada jalan yang dikehendaki Allah Subhanahu wa taala muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Islam adalah agama yang sentiasa dorong kita buat baik seorang sahabat Nabi nama dia Jadir bin Sulain radhiyallahu anhu satu hari dia sampai di Madinah. Dia sampai di Madinah untuk pertama kalinya, dia tengok ada satu orang yang duduk di masjid, bila bercakap, semua orang dengar apa cakap dia. Untuk pertama kalinya, dia sampai di Madinah. Dia tak pernah pergi Madinah untuk pertama kalinya dia sampai di Madinah dia sampai-sampai pergi ke Masjid masjid Nabawi Masjid Madinah ni dia tengok ada satu orang yang dia ni bila bercakap semua orang nak dengar apa dia kata. Maka Jabir bin Sulayn tanya dekat orang ni dia tanya siapa dia ni siapa dia ni hadut bercakap hadut orang semua duduk dengar ni siapa dia ni jawab mereka semua Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam depa katatulah Rasulullah, tulah yang kata Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, tulah orang dia. Dia tunggu sampai selesai habis semua Nabi bercakap, dia pergi kepada Nabi Sallallahu alaihi wasallam dan dia bagi salam ke Nabi. <coughs> dia kata alaikasalam ya Rasulullah. Nabi kata dekat dia Nabi kata la taqul alaikasalam alaikasalam tahiyatul maut. Nabi tegur dia terus. Nabi kata lain kali jangan bagi salam dekat orang alaikasalam. Nabi kata kerana alaikasalam itu salam ke atas ahli kubur yang sudah mati. itu itu sunah nabi itu ajaran nabi dalam hadis kita bila lintek kubur kita disuruh bagi salam dan cara bagi salam dekat ahli kubur ialah alaikas salam ya ahlal khub alaikas salam wahai ahli kubur dia ni untuk pertama kali sampai di Madinah walaupun dia dah masuk Islam di tempat dia tapi itu pertama kali sampai di Madinah dia cuma Islam saja Islam mengucap saja tapi tak sempat nak belajar apa-apa kerana dia duduk negeri lain Masuk Islam pun masuk Islam di depan sahabat Nabi yang belajar daripada Nabi, pergi ke tempat dia, bawa Islam, dia masuk Islam. Tapi dia tak tahu apa pasal agama dia. Tak tahu secara apa benda yang dia nak buat sebagai orang Islam. Sehinggalah bila dia sampai di Madinah, dia sampai, dia jumpa Nabi SAW tengah duduk mengajar. Dia pun tak kenal Nabi. Dia tanya siapa dia ni. Orang kata, nilah Rasulullah. nilah Nabi Muhammad SAW. Dia pun tunggu. Nabi habis mengajar semua. Dia pergi dekat Nabi. Dia bagi salam tak betul. Dia kata, alaikassalam ya Rasulullah. Nabi terik. Kata kat dia, link. Kali jangan kata alaihissalam kerana alaihissalam itu salam pada orang mati. Lepas daripada Nabi saw alihi wasalam kata macam tu, Nabi ajak. Nabi kata lain kali kata assalamu alaika ya Rasulullah. Lain kali kata macam tu dah habis semua dia kata dekat nabi dia kata ia hadi liya rasulullah dia kata ya rasulullah bagilah nasihat apa-apa dekat ini adab ini adab sahabat dengan nabi sahabat dengan nabi bila jumpa nabi dua benda ni depa tak lepas yang pertama minta Nabi bagi nasihat, minta Nabi bagi pesan, minta Nabi bagi wasiat apa-apa dan yang kedua minta Nabi doakan depa. Ini amalan. Sahabat jumpa Nabi dua benda ni tak pernah lepas. Maka dia ni pun kata dekat Nabi, i'had ilayya ya Rasulullah, tolonglah bagi apa-apa pesan, nasihat kepada aku ya Rasulullah. Kala Nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia la tasubbanna ahadan Nabi kata nampak satu aku pesan kamu janganlah kamu menghina dan mencerca dan mencaci siapa-siapa Nabi kata kat dia kalau kamu nak aku bagi pesan dekat kamu nampak satu aku nak pesan dekat kamu jangan benarkan lidah kamu menghina siapa-siapa Takut, kut-kut saat ni orang yang kita hina tu, takkan dia lebih baik di sisi Allah daripada kita. Lain kali jangan hina siapa-siapa. Nabi kata takut, saat dia orang yang kita hina tu, takkan mati dia. Usnur kita yang hina dia, kita mati su'ul khatimah. Benda ni macam-macam boleh jadi maka nabi kata la tasubban ahadan jangan kamu hina kamu cerecok kamu caci maki siapa-siapa jangan Kata dia kata Jabir bin Sulaim fama sabab tuba'dahu hurran wala abdan wala bairan wala sya Aku lepas daripada Nabi pesan tu Dia kata aku jaga diri aku cukup-cukup Aku tidak pernah mencaci Memaki sapa-sapa Sama ada orang tu orang yang merdeka Ataupun dia satu orang hamba Wala ba'iran Walaupun dia ni seekor unta Wala syah Walaupun dia seekor kambing Aku jaga, aku pelihara lidah aku, aku tak pernah ceraja. Walau manusia, walau binatang. Aku tidak ceraja. Kerana Nabi SAW kata, jangan sekali-kali kamu ceraja apa-apa. Sama ada manusia, sama ada binatang. Nabi kata dekat dia, ah. Dan jangan sekali-kali kamu pandang lekeh kepada benda baik benda baik walaupun benda tu kecil jangan kamu pandang lekeh Nabi kata banyak benda baik yang Islam suruh kita buat banyak daripada sekecik-kecik benda sampai sebesar-besar benda kalau benda tu benda baik, jangan tapak piduk kata benda ni lekeh dan Nabi SAW kata dekat dia Hendaklah kamu, bila bercakap dengan saudara kamu, dengan kawan kamu, maniskan muka kamu. Bila bercakap dengan kawan, dengan saudara, dengan adik-beradik, tunjuk muka manis. Biar orang suka ke kita. Biar orang kata kita suka ke dia. Inna ghalika minal ma'ruf. Nabi kata itu semua adalah benda-benda baik. Maka hendaklah kamu buat. Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Hadis itu Hadis riwayat Imam Abu Daud dan Imam Ad-Kirmiri Muslimin dan Muslimah yang dirahmati Allah sekalian Mari kita ikut Quran Mari kita ikut hadis Nabi Quran dan hadis Nabi Ajak kita, suruh kita jadi orang baik Kalau semua-semua kita pakat-pakat jadi orang baik Masyarakat kita jadi masyarakat yang baik Tapi kalau kita suruh orang jadi orang baik Kita sendiri tak baik Masyarakat tak mungkin jadi masyarakat yang baik Islam dia kira kita buat baik Kita mengajak orang pakat-pakat jadi baik Kalau semua ya. orang ikut macam mana Quran Macam mana Nabi kata Pakat-pakat ikut belaka sejahtera masyarakat InsyaAllah Mudah-mudahan mukadimah itu memberi manfaat kepada kita semua InsyaAllah Kita menggunakan tafsir Nurul Ihsan Jilid 2 Nurul Ihsan jilid 2 Muka surat 135 Muka surat 135 Kita masih lagi berada pada tafsir Surah Al-Anfal Tafsir Surah Al-Anfal Kita sampai pada ayat 70 Furman Allah ar-Rajim Ya Ayyuhan Nabi Wahai Nabi Qud liman fi aidikum minal asrah Kata ulihmu Bagi mereka-mereka yang pada tangan kamu Daripada segala tawanan itu Kita sambung ayat yang kita baca bulan lepas Ayat yang menceritakan tentang Perang Badar baru habis Bila Perang Badar dah habis Orang Islam telah pun berjaya menangkap beberapa orang yang menjadi tawanan pada orang Islam. Maka ayat yang kita nak baca pada malam ini, Allah SWT nak cerita kepada kita tentang apa yang perlu dibuat kepada orang tawanan. Orang tawanan yang berjaya ditawan oleh orang Islam ini Allah kata dekat Nabi ya ayuhan nabiy ya ayuhan nabiy wa ayy nabiy qul liman fi aydikum minal asra. katakanlah olehmu kepada orang-orang tawanan ini in yang in ya'lamillahu fi qulubikum khayran yu'tikum khayran mimma ukhiz minkum wa ya'fir ya lakum jika ketahui Allah pada dalam hati kamu ada kebajikan, yakni ada iman dan ikhlas, nescaya memberi Allah akan kamu yang terlebih baik daripada barang yang diambil tebus daripada kamu itu. Bahkan digandarkan bagi kamu di dalam dunia dan diberi pahala pada akhir. Ini cerita. Jadi keputusan dah dibuat. Orang-orang tawanan ini akan dibebaskan kalau mereka bayar duit tebusan. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu dekat orang-orang tawanan ini bahawa depa akan dibebaskan dengan syarat bayar duit tebusan. Pak <tuk> penakan Nabi Al-Abbas, dia salah seorang daripada orang tawanan. Al-Abbas, dia salah seorang daripada orang tawanan. Bila Nabi kata siapa nak bebas kena bayar tawanan, Al-Abbas kata dekat Nabi, dia kata wahai Muhammad dia kata aku orang Islam. Al Abbas kata dia orang Islam. Oleh kerana aku orang Islam, maka aku tak mau bayar tebusan. Aku tuntut kamu suruh bebas aku hari ini. ini ceritanya. Al Abbas, pak penakan Nabi, dia claim dekat nabi dia dia mendak dia dakwah di depan Nabi kata dia sebenarnya dak Islam dan dia main ni dalam perang badar ni dia main ni main bukan niat nak berperang dia kata dia sebenarnya dipaksa oleh orang Quraysh suruh main dia bukan main dengan reba dia bukan main dengan kerelaan hati tapi dia dipaksa oleh Quraysh mesti kena pergi ditaklirkan Allah pula dia ditangkap pula selesai perang badar dia kena tangkap bila dia kena tangkap bawa pergi ke tempat tahanan Maka Nabi SAW kata siapa nak bebas kena bayar tebusan. Al Abbas kata dekat Nabi, dia kata wahai Muhammad, dia kata aku dah pun jadi orang Islam. Aku mai bukan nak perang dengan kamu. Aku mai kerana dipaksa. Allah Subhanahu wa taala waktu turun ayat ni. Allah kata in ya'lamillahu fi qulubikum khaira kalau sekiranya Tuhan tahu dalam hati kamu ada kebaikan. Kalau kamu memang niat baik sungguh. Kalau kamu memang Islam dah. Dan kamu memang niat turun mai ni bukan nak berperang dengan Nabi. Kamu turun main kerana orang paksa kamu. Kalau sekiranya kamu ni dalam hati memang baik. Yuktikum khaira Lambat laun. Tuhan akan datang dengan kebaikan dekat kamu. Kalau betul-betul kamu baik. Allah akan tunjuk yang kamu sebenarnya orang baik. khaira ukhiza tebusan yang diminta kamu kena bayar juga tapi duit yang kamu bayar sebagai tebusan nak bebek tu isu Allah akan balik balik Allah akan ganti balik duit tu berganda-ganda daripada hak kamu buat pulang untuk bebek diri ni kalau kamu betul niat baik Tuhan akan tunjuk kamu akan dapat ganti yang lebih banyak daripada tebusan yang kamu bayar ni وَيَغْفِرْ لَكُمْ Bahkan Allah akan ampun kamu Kalau sungguh-sungguh kamu memang niat baik Kamu tidak ada niat untuk perang dengan Nabi SAW Dia kata turun ini ayat Pada Sayyidina Abbas bin Abdil Muttalik Dia oh, nak cerita Memang ayat ni turun kepada Al-Abbas Al-Abbas Pak Penangkan Nabi SAW ia bayar tebusan dirinya 80 uqiyah. Dan dia akhirnya bayar. Dia bayar untuk diri dia 80 uqiyah. Ini mata wang dia pada dulu. Dan dia juga membayar tebusan kepada akil. Yang ini sedara kepada Ali. 40 uqiyah. Bukan dia bayar untuk bebas dia saja. Oleh kerana dia orang kaya. Dia tolong bayar pula untuk bebas sedara kepada Ali dan juga dia bayar untuk tebuih Naufal anak saudara dia 40 uqiyah bahkan bukan dia tolong tebuih apa nama seorang bahkan dia tebuih dua orang dan jadi rampasan 20 uqiyah yang dibawa oleh Abbas hendak perbuat jamuan Quraisy tiba-tiba kena hari perang maka tiada diperbuat jamuan sebaliknya duit itu dirampas jadi jumlah dia kehilangan apa? berapa 100 Lapan puluh uqiyah semua sekali. Diri dia, dia bayar lapan puluh. Kemudian, kepada akhil, dia bayar empat puluh. Kemudian, naufal, dia bayar empat puluh. Kemudian, duit dia bawa pulak lagi, dua puluh uqiyah, tujuan nak buat kenuri jamu kepada Quraisy. Tiba-tiba tak ada nak kenuri, pergi jadi perang badan. Duit itu dirampas sekali oleh orang Islam. Jum, jumlah kerugian dia ialah 180 uqiyah ketika dia nak tebus diri dia daripada tawanan tentera Islam. Dan Islam ia, dia kata sedangkan, dia ni sebenarnya telah pun Islam. Al-Adbash ni sebenarnya telah pun Islam, dia Islam zungok. Tapi dia masuk Islam, dia sembunyi Islam dia, tak bagi tahu, tak tunjuk dekat siapa-siapa dan dia kekal duduk di Macau. Dia sembunyi Islam dia. Pasal apa kalau dia bagi tahu kata dia Islam, dia nanti kena dengan kafir Quraisy yang dok ada banyak. Dia Islam, dia sembunyi Islam dia. Bahkan bukan sahaja dia Islam, dia kata. Bahkan Islam juga aqil dan Naufal. Hak dua orang hak dia tebus ni, dia sebenarnya tebuih pasal apa? Pasal dia tahu depa ni pun sebenarnya sudah Islam. Maka dia tebuih depa ni sekali. Kata Abbas, dengan kerana masuk Islam, Allah Taala telah ganti daripada yang diambil itu dengan 20 hamba yang menyiaga dengan harta yang banyak, sekurang-kurangnya ribu pada seorang. Tunggu Dia kata selepas daripada dia kehabisan duit 180 uqiyah, tiba-tiba Allah SWT bagi ranti balik kepada duit yang dia hilang tu. Dia dapat 20 orang hamba lepas tu, ke 20-20 orang hamba ni bawa barang dagangan dia pergi meniaga dan dia bawa balik untung yang berlipat ganda. Sungguh Lagu Allah sebut dalam ayat Quran tadi, Allah kata kalau sekiranya Allah tahu dalam hati kamu ada kebaikan, lambat laun Allah akan balik-balik dengan balasan harta yang berganda-ganda. Dan di akhirat kamu dapat keampunan Allah subhanahu wa ta'ala. Ayat itu turun dekat dia, ropa-ropanya betul Memang dia ni telah Islam, tapi dia sembunyi Islam. Dia tak beritahu dekat orang lain semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Ini cerita Al-Abbas. Dia lepas pada dia ditangkap, dia ditahan. Dan yang menahan dia, yang duduk jaga dia di golongan Ansar. Nabi SAW bila sampai berita dekat dia, kata di antara tawanan itu ada seorang Pak Nakan dia, Al-Abbas. Nabi terus rasa sangat duka dia. Pak Nakan tuan-tuan, Pak Nakan. Dua beradik dengan bapak dia, Abdullah yang dia tak pernah tengok. Bapak dia meninggal sejak dia dalam kandungan mak dia. Dia tak pernah tengok pak dia, hak ni pak penakan dia. Adik-beradik bapak dia tak pernah tengok, pak pernah tengok, pak penakan pun jadilah. Tiba-tiba pak penakan, hak ada ni pula, ditangkap pula di dalam perang badar Dua ada dalam tawanan sahabat-sahabat ansur. Nabi SAW bersabda di depan orang-orang ramai semua Nabi kata barang siapa yang jumpa dengan mana-mana orang Daripada Bani Hashim Mana-mana orang yang jumpa dengan Al-Bakhtari bin Hisham Mana-mana orang jumpa dengan Al-Abbas bin Abdul Muttalib Pak sedara aku Maka janganlah siapa-siapa cuba bunuh mereka ni Nabi pesan mereka Nabi kata siapa jumpa Bani Hashim tak kira dia ni siapa. Dia keturunan Bani Hashim. Maknanya keturunan Nabi. Jangan duk buat apa-apa dekat Bani Hashim. Siapa-siapa jumpa dengan Al-Bahtari bin Hisham. Jangan siapa pergi bunuh Al-Bahtari bin Hisham ni. Dan barang siapa yang jumpa Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Jangan siapa-siapa bunuh dia ni. Kerana Allah subhanahu wa ta'ala sudah bagi tahu dekat aku. Bahawa mereka ni orang Islam. Jangan siapa pergi buat apa-apa dekat mereka ni. Nabi kata jangan dibunuh depa ni kerana depa ni keluar mai untuk nak jadi perang ni pun keluar kerana dipaksa oleh Quraisy. Bila Nabi sallallahu alaihi wasallam kata macam tu salah seorang sahabat Nabi nama dia Abu Huzaifah bin Utbah. Salah seorang sahabat Nabi nama dia Abu Huzaifah bin Utbah. Dia bila dia dengar Nabi kata lagu tu dia teweh cadang. Oh dia kata bapa kita, anak-anak kita, sedara-sedara kita kalau jumpa disuruh bunuh. Tapi pak kenakan dia, Al-Abbas dia kata tak boleh bunuh. Apa cerita ni? Ada juga sahabat Nabi. Ada juga. Dalam ramai-ramai tu ada juga. Padahal yang keluar arahan tu Nabi. Ada juga. Seorang dia dikatakan lagu tu. Nama dia Abu Huzaifah. Abu Huzayfah ni, dia tak puas hati. Abu Huzaifah bin Atba. Dia bila dengar-dengar, dia kata, oh ni tak adil macam ni. Oh, kalau pak kita, even pak kita, dia suruh kita bunuh. Sedara kita, dia suruh kita bunuh. May pak sedara dia, dia pesan kat kita. Kalau jumpa dengan al Abbas bin Abdul Muttalib, tak boleh bunuh. Dia kata, ni macam mana ni Dia kata. Abu Huzaifah bin Utbah tu pergi berjumpa. Dia kata wallahi demi Allah kalau aku jumpa Al-Abbas aku bunuh dia. Oh, dia lawan. Hak Nabi kata, dia, dia lawan terang-terang. Bangkangan Abu Huzaifah bin Utbah ni ada orang fikir abang dekat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang pergi jumpa Nabi dia kata ya Rasulullah Abu Huzaifah bin Husabah Bersumpah dengan nama Allah Kalau dia jumpa Al-Abbas Pak sedara kamu Dia pasti akan pancung Al-Abbas Dia bersumpah di depan orang ramai Nabi SAW Bila dengar macam tu Nabi sangat-sangat sedih Tadi Pak penakan jenatangka Dah sekali sedih Tiba-tiba pula dengar pula main dekat telinga dia. Salah seorang sahabat dia kata nak nak bunuh pak sedara dia. Walaupun dia dah keluh arahan, jangan bunuh al abbas Ada seorang kata nak bunuh. Dia sangat sedih. Dia pergi cari Umar Al-Khattab. Nabi SAW pergi cari Umar Al-Khattab. Nabi kata dekat dia, Ya Aba Hafsin. Ya Aba Hafs. Serina Umar kata dalam hadis tu, Serina Umar kata, Nabi tak pernah panggil aku dengan nama Abu Hafs. Melainkan pada hari itulah, pertama kali, Nabi panggil aku dengan gelap Abu Hafs. Nabi majumpak dia, Nabi kata, Ya Aba Hafsin, Wahai umat, maksud dia. Dia kata masakan Ami Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nak dipancung orang dengan pedang. Ini hadis ni dalam tafsir ibu doktor. Nabi P. kata kat sini nampak dia kata masakan dia kata tak mungkin dia kata pak sedara aku orang nak pancung. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kata macam tu. Umar Al-Khattab Bila dengar-dengar Nabi Kekasih dia Melapor benda tu dekat dia Dia kata Ya Rasulullah Izinkan aku Kalau aku jumpa Abu Huzaifah bin Utbah ni Aku pancung dia Kerana dia munafik Oh ni yang kata Umar ni dia sayang Nabi. Dia tak suka ada orang buat Nabi sedih. Dia tak suka. Bila Nabi mai depan dia, Nabi tiba-tiba sebut satu kunyah, satu gelaran yang Nabi tak pernah sebut sebelum sebelum tu. Nabi mai panggil dekat dia, "Ya Abah Hafsin." Nabi panggil dekat dia dengan gelak yang begitu punya baik. Dia bila dengar dengar macam tu, dia tak boleh tahan. Dia tak suka orang buat bagi Nabi sedih. Dia kata, "Ya Rasulullah, dia kata bagi izin dekat aku. Aku nak pi cari Abu Uzaifah bin Utbah yang dia ada ini. Aku nak cari dia dia ni munafik. Aku nak pancung dia. Nabi SAW kata kat dia jangan. Nabi kata jangan buat macam tu dekat dia. Dia tak faham. Berita ni sampai pula dekat Abu Huzaifah bin Utbah. Dia bila dengar-dengar berita macam ni cakap dia ni telah menyebabkan Nabi jadi sedih dia pula jadi sedih dan jadi takut dan jadi serba salah dan rasa bersalah teruih Abu Huzaifah bin Atbah ni kata aku tidak akan rasa aman dalam diri aku kerana cakap aku Nabi jadi sedih aku tidak akan berasa aman dalam diri aku sehinggalah aku mati syahid dalam perang yang akan datang Allah subhanahu wa ta'ala izinkan makbulkan hajat dia Akhirnya Abu Huzaifah bin Utfah mati syahid di dalam perang Yamana. Akhirnya cerita yang berlaku di sebalik ayat-ayat ini semua. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Kemudian dia bawa kat kita sini. Dia kata maka sebab Islamnya. Yang ni Islam Al-Abbas itu. Ialah Rasulullah SAW suruh bertebus akhil dan naufan. Maka kata Abbas, engkau tinggalkan aku miskin. Oh ini. ini dia patah balik, dia flashback balik cerita. Bila Nabi kata, siapa nak bebas daripada tebusan, nak nak bebas daripada tawanan, mesti kena bayar tebusan. Maka dia bebaskan diri dia dulu. Lepas itu Nabi cadangkan dekat dia. Nabi kata, kenapa kamu tidak tebus sama Akhil dan Naufan? Nabi tahu dah pasal Tuhan dah bagi tahu. kata ini orang baik-baik Nabi kata dekat dia pasal hang ada duit pasal faham tak tak tolong tembus dua orang lagi ni Akhil dengan Naufan pasal faham tak tolong tembus mereka ni bila Nabi kata lagu tu Al-Abras jawab dia kata engkau tinggal aku miskin nak suruh aku jadi papa kedana, dia kata duit dua orang ni pun tak apa duit, suruh pergi tembus semua orang, dia kata nak bagi aku jadi miskin dia kata dekat Nabi macam tu maka sabda nabi sallallahu alaihi wasallam di mana harta yang engkau beri pada isteri engkau umul fadal waktu engkau keluar ke badar itu nabi sallallahu alaihi wasallam kata dekat dia nabi kata ai dia kata jangan cakap macam tu aku tahu hang ada duit nabi kata hari tu masa hang nak keluar daripada rumah nak mai ke badar ni bukankah hang ada tinggal sejumlah duit yang banyak kepada isteri hang yang bernama Ummu Fadal hang ada tinggal duit dekat bini hang dan hang tinggal duit tu pula duit yang cukup banyak engkau pesan kepada isteri engkau supaya buat belanja kepada Abdullah dan Ubaidillah dan Fadal dan Khusham iaitu anak-anaknya Nabi kata duit yang hang tinggal dekat mak penakan hang eh, Duit yang hang tinggal dekat isteri hang ni Hang pesan suruh guna duit tu buat belanja belah anak-anak semua Maka kata Abbas Di mana engkau tak? Al-Abbas bila dengar-dengar Nabi kata hang ada duit Hari tu masa hang nak keluar main ke perang badar ni Duit hang tinggal dekat bini hang buat belanja anak-anak Dia dengar-dengar lagu tu dia sudah terkejut dia kata dekat Nabi, dia kata di mana engkau tahu macam mana boleh tahu duit duit aku ada tinggal dekat isteri aku. Maka sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Jibril khabar kepada aku. Nabi kata, Jibril habaq dekat aku. Hang ada duit banyak, hang tinggal duit tu dekat isteri hang. Hang kata dekat dia, kalau jadi apa-apa dekat aku, duit ni guna buat belanja untuk belah anak-anak kita. Jibril mai habaq dekat aku benda ni. Maka kata Abbas, Ashhadu an ilaha illallah, wa anna abduhu wa rasuluh. Dia mengucap lagi sekali di depan Nabi saw. Yang mengucap itu mengesahkan bahawa dia memang sudah masuk Islam. Sebelum tu pun dia kata dia dah masuk Islam dan Nabi pun tahu. Ini lagi sekali dia kata di depan Nabi sallallahu alaihi wasallam asyhadu an la ilaha illallah wa annaka abduhu wa rasuluhu. Takut naik saksi tidak ada tuhan melainkan Allah dan kamu ini adalah hamba Allah dan rasulnya. Firman Allah Subhanahu wa taala wallahu ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala amat mengampuni lagi amat rahim. Allah Subhanahu wa taala Tuhan Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Firman Allah wa in yuridu khiyanatak faqad khana Allah amin qablu fa minhum. Dan jika kehendak mereka hidup, yakni tawanan perang itu akan khianat engkau. Yakni dengan menzahirkan perkataan kami redha dengan Islam maka sesungguhnya pun telah kianat mereka akan Allah dengan kufur daripada dahulu daripada perang badar itu maka memperdapat ia akan dikau daripada mereka itu di badar iaitu bonoh dan awal Tuhan kata apa? Tuhan kata kalaulah mereka ni bohong kamu dah kena tangkap mengaku kata dah dah Islam kalaulah kata mereka ni nak buat kianat kat kamu mereka nak bohong kamu, mereka nak tipu kamu itu benda biasa. Tuhan kata, فَقَدَخَانُ اللَّهُ min قَبْ <خَبْء> Kerana sebelum daripada ni pun, Allah pun sanggup dia perkhianat. Ni kan pula kamu. Tentu manusia ni, kalau dengan Tuhan, dia buat main-main. <laughs> dengan manusia tak ada apa-apa. Ni yang kata manusia ni. Kalau dengan Tuhan, dia boleh buat main-main. Perintah Allah dalam Quran, dia boleh buat main-main janji yang dia dah buat dengan Allah seperti mana yang disebut dalam Quran dia boleh buat main-main dia nak jaga janji dia dengan kita dengan Allah buat main-main dengan manusia dia nak takut sekali-kali dia tak akan takut dekat manusia kalau Allah pun dia tak takut maka Allah sebut dalam ayat ni wahai Muhammad kalau sekiranya kamu bimbang mereka ni kianat kamu mereka ni tipu kamu kata mereka dah Islam tak bimbanglah Allah kata patah apa? patah mereka ni sebelum perang Badar ni pun Allah pun mereka dah kianat ni kan pula kamu manusia utusan Allah Allah kata tersatu bimbang tentang orang-orang yang macam ni nak buat kianat dekat kamu. Wallahu alimun hakim. Allah Ta'ala Tuhan yang amat tahu lagi amat hakim di jasana. Tuhan tahu tersatu bimbang. Sama macam K. Di antara Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Apabila berlaku perang dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Angkat Quran yang menunjukkan kata dia nak berhenti perang dan nak berdamai. Jadi Sidina Ali bin Abi Talib. Bila tengok Muawiyah angkat Al-Quran, Sidina Ali percaya Tuhidah. Muawiyah ni nak berdamai, nak balik pada jalan Allah. Ali pun tak suka nak pergi jadi perang dengan Muawiyah. Kerana Ali kenai siapa Muawiyah. Tapi kerana wujudnya pihak ketiga, Abdullah bin Sabah. Abdullah bin Ubay bin Salul dan koncu-koncu mereka ni yang terlibat di dalam mengapi-apikan di antara sama-sama orang Islam sampai jadi bergaduh. Sampai jadi berperang dan sebagainya. Maka berlakulah peperangan antara Sayyidina Ali bin Abi Talib dengan Muawiyah bin Abi Sufyan. Sayyidina Ali perang ni pun perang dalam kata hati tak senang, hati tak suka ni berlaku perang antara sama-sama yang mengucap kalimah syahadah ni. Tiba-tiba pula Muawiyah angkat Quran. Sayyidina Ali bin Abi Thadid bila tengok Muawiyah angkat Quran, cepat-cepat dia kira nak terima perdamaian. Pasti dia pun tak suka berlaku perang. Muawiyah pun tak suka berlaku perang. Kumpulan penyokong Sayyidina Ali. Sebahagian daripada penyokong Syedina Ali yang melampau Yang ekstrim Tak setuju Kalau di, diadakan perdamaian Tak setuju Maka mereka ni kata dekat Syedina Ali Maka kata wahai Ali Kamu nak berdamai dengan Muawiyah Kamu percaya Muawiyah Selama ni apa yang dia tak buat dekat kamu Ni semua tipu daya Muawiyah Jangan sekali-kali kamu turut dia Selina Ali baca ayat quran Allah berfirman, وَإِنْ جَنَحُوا fajnah فَجْنَحْلَهَا Kalau sekiranya musuh cenderung kepada perdamaian, maka hendaklah kamu cenderung kepada perdamaian. Oh, mereka kata, jangan. Ini semua tipu muslihat dia. Tak lagi ada benda dia nak buat kat kita. Selina Ali baca ayat sambungan dia. Allah kata, وَتَوَكَلْ عَلَى اللَّهُ kalau sekiranya sungguh, macam yang kamu kata. Dia hanya nak buat trick saja. Ajak kita berdamai, lepas ni dia nak kilat kita. Watawakal ala Allah. Kita bertawakal pada Allah. Allah kata, kalau berlaku permusuhan, musuh nak berdamai. Wajib kita berdamai. Soal selepas berdamai, dia nak perkenal kita. Watawakal ala Allah. Tuhan ada. Nak pergi ke mana? Golongan, sebahagian daripada golongan yang menyokong Sayyidina Ali tak boleh terima benda ni. Mereka tak boleh terima. Mereka kata bacaan politik Sayyidina Ali cetek. Kerana mereka lebih suka terus bergaduh, tak mau perdamaian, Mereka suka kalau bergaduh. Mereka tak suka berlaku perdamaian. Maka bila Sayyidina Ali kata nak berdamaian, mereka tak boleh terima. Mereka keluar daripada menyokong Sayyidina Ali. Maka jadilah golongan khawarij. Aini atas usia jadi golongan khawar di sini kerana melampau yang melulu maka akhirnya mereka ni menjadi firqah yang menyimpang daripada ajaran Islam muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah SWT sama dengan ayat yang kita baca pada malam ini Allah SWT kata dekat Nabi kalaulah sekiranya ni di antara tawanan perang badar mengaku kata mereka ni dah Islam dah katalah mereka ni nak mengkhianati kamu Allah kata tak ada apa-apa, biasalah. Depa sebelum perang Badar depa mengkhianati Allah. Kalau Allah pun mereka khianat, kamu depa nak khianat itu perkara biasa. Tapi soalnya sekarang ni kamu serah benda ni kepada Allah. Wallahu alimun hakim. Allah Tuhan yang Maha mengetahui, Allah Maha bijaksana. Firman Allah innalladhina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah walladhina awa wa nasaru ulaiha ba'duhum awliya'u Bahwasanya segala mereka yang beriman dan mereka yang hijrah ke Madinah dan bersungguh-sungguh berjihad mereka dengan harta dan diri mereka itu pada berperang pada jalan meninggikan agama Allah iaitu segala muhajirin Mekah dan segala mereka yang mempertahankan mereka itu akan nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong mereka itu akan nabi mereka yakni segala ansar dan orang-orang madinah bermula sekalian mereka itu setengah wali kepada setengah pada tolong-menolong dan juga pada persaudaraan sebagai satu anugerah baik kepada golongan muhajirin dan ansar Dua-dua ni jasa cukup besar. Bukan pada Nabi, bukan pada Islam, bahkan pada kita hari ini. Muhajirin dan Ansar, dua-dua berjasa besar dalam Islam. Muhajirin, jasa dari segi apa? Dari segi ikut perintah Nabi dan sama-sama hijrah. Tinggai Mekah nak ke Madinah. Eh, bukan senang tu, kan, kan? Kita hari ini kalau orang tukar kita daripada Pulau Pinang, hantar pergi pahang misalnya, rata-rata. Dia dalam keadaan pergi boleh sewa trailer, bawa habis semua bangku meja, lesung tumbuk pun boleh bawa pergi. Itu pun tak apa pergi. Orang tukar kita daripada Pulau Pinang suruh pergi kerja di Pahang. Kita berasa macam mana? Oh, Allah, Allah. berasa berat sungguh. Nak tinggal negeri, tanah, tumpah darah kita. Kita berasa berat nak tinggal. Sahabat-sahabat Nabi dulu Allah suruh mereka hijrah daripada Mekah pi ke Madinah. pi mereka saja tinggal harta kekayaan semua tak boleh bawa. Nak buat keputusan untuk nak hijrah pergi ke Madinah atas perintah Nabi ini Allah yang mengetahui beratnya hati ini. Namun kerana perintah Allah, kerana Nabi suruh mereka tinggal segala benda yang mereka sayang di Mekah. Mereka pergi ke Madinah kerana sayang Allah dan sayang Nabi lebih daripada sayang benda-benda yang -benda nampak depan mata. Allah menilai segala pengorbanan yang para sahabat muhajirin buat. Allah nilai mereka sahabat ansar lebih-lebih lagi Nuh, no. dia ada di Madinah nabi naik sambut nabi fala al badru alaina fala al badru alaina ni ucapan penduduk Madinah apabila nabi mula-mula sampai di Madinah nabi jijak-jijak kaki di Madinah ni pakai serbu nabi masing-masing tawarkan rumah mereka untuk nabi duduk Sampai Nabi SAW tak tahu nak buat keputusan nak duduk rumah siapa. Kerana harapan tiap-tiap orang sahabat ni sama tinggi. Sekira-kira kalau Nabi pilih rumah dia ni, hak lain kecil hati. Kalau Nabi pilih rumah dia ni, hak lain kecil hati. Nabi susah macam ni. Punya besarnya hati mereka sambut Nabi SAW. Manusia yang dibenci oleh orang kampung dia sendiri, tiba-tiba orang Madinah punya sayang dekat dia. Dan engkaulah Nabi lepas unta dia suruh unta dia pilih rumah siapa nak duduk. Unta Nabi sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan jalan-jalan sampai depan rumah Abu Ayyub Al-Ansari. Unta duduk depan pintu rumah Abu Ayyub. Nabi kata, "Siapa tuan rumah ni? Abu Ayyub punya serono." Macam nak lompat. Dia kata, "Rumah saya ya Rasulullah." Nabi kata, "Kalau kamu izinkan aku duduk rumah kamu untuk tempoh beberapa hari." Allahu akbar. Tu yang dia nak pun. Nabi duduk rumah Abu Ayyub, orang lain pun tak boleh nak marah pasal bukan Nabi buat keputusan, unta Nabi dipilih rumah tu. Tu dia Nabi punya nak berlaku adil kepada sahabat-sahabat dia, jangan kecil hati. <coughs> Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Sambutan depa bukan sahaja takat nak bagi Nabi duduk di rumah depa, yang kata sahabat Ansar ni sampai ke peringkat Nabi kata apa? Sami'na wa ata'na, kami dengar kami taat sehingga akan Nabi kata di kalangan kamu orang-orang Ansar orang-orang Madinah kalau sekiranya kamu ada isteri lebih daripada seorang kamu bagilah mana-mana isteri kamu kepada sahabat-sahabat kamu yang datang daripada Mekah. sahabat Ansar dengar Nabi kata macam tu bangkit pi dekat sahabat muhajirin ni sahabat Mekah ni tunjuk isteri ada tiga tunjuk tiga kamu berkenan yang mana kamu habang aku bagi hak kamu berkenan kalau kita kita kita kelas lagi. Ni tak. Depa kata pilih, kamu mau hak mana? Hak tu aku bagi. Sahabat Muhajirin ni pun kalau boleh tak mau. Nah, tunjuk hak mana sebab Rasulullah suruh. Tunjuk juga buat depan ni. Tunjuk-tunjuk terus tunjuk, dia kata dekat bini, hak sahabat dia tunjuk ni, dia kata aku cerai kamu talak satu. Habis aidah kamu kahwin dengan dia ni. Bagi, tuan-tuan. Nak bercerita apa lagi? Ha, kalau minta duit bagi biasa kalau minta rumah bagi biasa kalau minta anak bagi biasa minta isteri dia bagi sahabat ansar yang berkorban sampai ke peringkat itu dihargai oleh Allah subhanahu wa ta'ala Allah sebut mereka ni dalam ayat Allah dalam Quran Allah sebut kemuliaan mereka-mereka ni semua Malah lebih daripada itu, Islam menurunkan satu syariat pada masa itu di antara sahabat Ansar orang Madinah dengan muhajirin yang maju daripada Mekah ke Madinah. Setelah depan ini disedarakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, persaudaraan itu membawa kepada boleh menerima pesaka, boleh terima pesaka. Nabi jadikan depa saudara. Saudara ni sebenarnya saudara angkat saja. Disaudarakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Allah turunkan satu syariat pada masa satu di antara Muhajirin dan Ansar boleh pesaka mempesakai di antara satu sama lain. Yang kemudiannya dimansuhkan hukum itu selepas daripada itu. Tu dia. Ain Allah Subhanahu wa taala tunjuk kemuliaan orang-orang yang taat perintah Allah sama-sama hijrah dan sama-sama tolong nabi dia nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam firman Allah wallazina amanu wa lam yuhajiru min, min dan segala mereka yang beriman tapi tidak hijrah ke Madinah nescaya tiada bagi kamu daripada bertolong-tolong mereka itu akan sesuatu Hatta yuhajiru. Sehinggalah hijrah mereka ke Madinah. Itu dia. Allah marah dekat orang yang tak sanggup hijrah. Allah perintah seorang hijrah, ada sebahagian tak sanggup. Tak sanggup pasti sayang rumah dia, pasti sayang segala-gala yang dia miliki di Mekah. Dia Islam tapi dia tak sanggup nak berhijrah. Allah subhanahu wa ta'ala tunjuk yang Allah subhanahu wa ta'ala tak suka orang yang tak ikut perintah dia maka Allah kata dalam ayat itu maka sekali-kalilah kamu jangan tolong orang-orang yang tidak mau berhijrah sehinggalah mereka berhijrah wa inistansaru wa inistansarukum fid din fa alaykum an dan jika minta tolong mereka itu akan kamu pada jalan agama maka wajib atas kamu itu beri pertolongan. Tapi kalau mereka minta tolong, bukan minta tolong biasa, tapi minta tolong yang ada sangkut dengan agama maka kamu wajib tolong. Tolong biasa tak payah. Tapi kalau dia minta tolong kerana nak menjaga agama, kita kena tolong. Kata Nabi SAW, kepada mereka ni, Allah sudah perintah supaya buat macam ni, macam ni. Kepada orang yang tak mau ikut hijrah sama dengan kita. Illa ada baynakum wa baynakum Melainkan atas kaum yang ada antara kamu dan mereka itu perjanjian. Maka jangan kamu batal perjanjian itu dengan bagi pertolongan pada muslimin yang tiada hijrah itu. Ha, perjanjian tetap dipatuhi. Nabi ada buat perjanjian dengan Yahudi di Madinah. Janji kalau sekiranya musuh nak serang, musuh nak serang orang Islam di Madinah. Orang Yahudi jangan sekali-kali bantu musuh yang nak serang orang Islam. Itu perjanjian. Perjanjian mesti dihormati. Tapi ternyata Yahudi selepas daripada itu, dia punggah perjanjian itu. Dia bantu orang Kafir ketika orang Kafir nak serang Islam. Begitu. Firman Allah wallahu bima ta'maluna ta basir dan Allah Taala dengan barang yang kamu beramal itu Allah amat melihat. Ampo buat apa pun Tuhan tengok Firman Allah wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Ha ah, tuan-tuan ni baik Allah Subhanahu wa taala kata wallazina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd dan segala orang kafir setengah depa wali kepada setengahnya pada bertolong pada bertolong tolongan dan pada pesaka maka tiada antara kamu dengan kafir itu pesaka ayat ni Allah Subhanahuwataala nak bagi satu satu pengajaran dekat kita Allah kata wallazina kafaru ba'dhuhum awliaa'u ba'd. Kafir ni sama-sama dia dia tolong. Tuan-tuan ni. anda ni. Tersebutlah kafir apa? dia Yahudi kan dia Nasara Kristian kan dia Hindu kan apa-apa atas nama Kapias mereka bersatu orang Islam tak lagu tu orang Islam boleh tengok saudara dari Palestin duk kena bunuh hari-hari sedangkan yang duk keliling Palestin itu Jordan Syria Lebanon semua ni negeri orang Islam Hak itu kena ratah jadi lauk tu orang Islam. Negeri-negeri besar ada-ada keliling ni segala Syria, Lebanon apa semua, Masyar apa semua ada-ada keliling ni. Semua ni negeri yang diperintah oleh orang Islam yang ada kekuatan. Tapi tak mau nak bersatu. Nak tolong tu tak mau Tapi orang kapiang. Kapiang ni mereka kira agama apa. Mereka kira dia Yahudi kah, dia Nasrani kah, apa kah. Mereka bersatu di atas agama kapiang kalau sekiranya yang kena tu Hindu di India mereka yang Yahudi dengan Nasrani ni mai tulung kalau yang kena tu Yahudi yang kena tu Yahudi Kristian Ortodok di Britain mai tulung pada Kristian dengan Yahudi bukan sama bukan satu agama agama lain tapi yang kena tu kapiang bukan Islam depa tolong. Yang kena tu Yahudi, Kristian satu dunia tolong. Yang kena tu Kristian, Yahudi dan seluruhnya tolong. Yang kena tu Islam, orang Islam tak tolong. Orang, -orang kafir memang tak tolonglah. Ini yang berlaku. Rupa-rupanya Allah sebut benda ni dalam Quran. Allah kata wal ladzina kafaru ba'dhum awliya'u ba'd. Orang-orang kafir itu depa sama-sama depa ni tolong-menolong cukup kuat muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Ya, kita kata lagu kita sinilah. Enggak. Kan? Tentu tengok masyarakat Cina. Depa ada persatuan-persatuan depa. -persatuan Tentu pergi Belas Tanjung tu. Jalan apa saya tu pun tak pandai jalan Belas Tanjung ni. Jalan nak boleh potong pi tembus dekat Dewan Seri Pinang tu yang ada bangunan besar dekat dengan apa Maidin apa semua ni, Kasim Mustafa apa kita ada satu jalan pergi tu, tengok belah kiri tu, bangunan persatuan Cina apakah? Berapa tingkat tu ada bangunan mereka? Tu dalam keadaan mereka ada hokian, ada apa macam-macam tu, dia cari juga platform nak bersatu. Dia cari juga platform untuk mereka bersatu. Islam tak boleh tuan-tuan, Hasad dengki cukup dasyat. Sama-sama Islam, sama-sama satu bangsa, Ham, aku, aku dah Ham, keboh aku pijak, dah aku pijak, aku lompat atas belakang, Ham, dah lompat, Ham, nak bangkit lagi, aku rimbuk, Ham, pergi jatuh, aku tengalah atas belakang, Ham. Oh, ni yang kata orang Islam, sama orang Islam, hasat dengki dia cukup dahsyat, cukup dahsyat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Apa satu kebaikan kita dapat Daripada hasad beli permusuhan yang tebal Tak tentu punca ni Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian Allah sebut ayat ni dalam Quran Allah nak suruh orang Islam Bila baca ayat ni buka minda dia tu dia yang kata orang kafir dia tak betul ni Tapi mereka bersatu Ataj tak betul dia mereka Orang Islam hak betul ni Tak boleh nak bersatu Dia ataj kebenaran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Wal ladzina amanu wa hajaru wa jahadu dan segala mereka yang beriman itu. Hah, huh? sama oh, lagi? Tidak. Illa taf'aluhu, akan fitnatun fil ardi wa fasadun kabir. Jika tiada kamu berbuat akan dia. <coughs> Yakni akan tolong-menolong sama-sama orang Islam dan jangan tolong menolong islam dengan kafir. Jika kamu tolong islam dengan kafir, nesdaya jadilah fitnah pada bumi dengan kuat kafir dan lemah orang islam. Bahkan kebinasaan besar ke atas islam seluruhnya. Dua, Tuhan pesan macam tu. Dua. dua Tuhan kata kalau hampa orang islam tak boleh nak bersatu, hampa akan jadi lemah. Lebih teruk lagi hampir sama-sama Islam tak boleh bersatu, pindah bersatu dengan kapiah. Tunggu saat kebinasaan, Tuhan kata. Oh jangan Tuhan Allah subhanahu wa ta'ala bagi amaran dekat kita. Tapi kita tak pernah ambil peduli amaran Allah subhanahu wa ta'ala. Islam sama Islam terus bergaduh, Islam dengan kapiah boleh jadi kawan baik. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wallazina amanu wa hajaru wa jahidu fi Dan segala mereka yang beriman dan hijrah mereka itu ke Madinah. Dan sungguh-sungguh berjihad mereka pada jalan agama Allah. Ini orang Makkah yang berpindah ke Madinah yang dinamakan Muhajirin. Tuhan turun ayat ni spesifik untuk orang-orang yang berhijrah sama-sama dengan Nabi ke Madinah wal ladzina aawaw dan segala mereka yang pelihara pertahan bela nabi sallallahu alaihi wasallam dan tolong mereka itu akan nabi sallallahu alaihi wasallam yakni ini orang madinah yang dinamakan ansar tuhan sebut khusus muhajirin dengan ansar Dua-dua ni Allah Subhanahu Wa Ta'ala kasih dekat depa. Ulaika umul mu'minuna aqo. Lahum maghfiratun wariqfun karim. Bermula mereka itu, yakni sekalian Muhajirin dan sekalian Ansar, itulah yang beriman sebenar-benar dengan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bagi mereka itu ampunan daripada Tuhan mereka dan rezeki yang mulia di dalam syurga. Tu dia. Tuhan nak abang apa? Buat baik, kok mana pun aku balik baik. Tuhan kata. Pengorbanan yang dibuat oleh muhajirin yang sanggup tinggi harta benda kekayaan adik-beradik keluarga di Mekah kerana perintah Allah suruh di Madinah. Pengorbanan mereka, Tuhan kata aku pasti balas. Dunia akhirat aku pasti balas seperti mana orang ansar orang madinah yang sanggup berhadiah harta nak tolong saudara-saudara yang mai daripada makkah depa ni juga Tuhan kata aku akan pastikan depa dapat balasan baik ke dunia akhirat begitu maka tiada perlu bersusah payah dan tiada perlu berpenat padanya yakni pada mendapatkan nikmat syurga Allah Subhanahu Isu tak payah susah payah Allah bagi apa yang dia mau dalam syurga Firman Allah, "Wallazina amanu min ba'du wa hajaru wa Dan segala mereka yang beriman daripada kemudian, segala orang yang dahulu Islam dan hijrah mereka itu ke Madinah. Dan bersungguh-sungguh mereka itu pada meninggi agama serta yakni bersama-sama dengan kamu. Faulaika minkum, maka mereka itu daripada kalangan kamu juga. Maksudnya hijrah yang ini pindah ke Madinah dua kali hijrah. Dia kata ada dua. Mulanya daripada masa Nabi SAW hijrah sampailah kepada Suluh Udaibiyah. Maka dinamakan orang itu orang-orang yang sabiqin. Iaitu orang yang dahulu beriman dan dahulu hijrah. Manna kala generasi kedua ialah orang yang berhijrah kemudian daripada suluk Udaybiyah iaitu kemudian daripada tahun yang keenam hijrah itu sampailah kepada futuh Makkah sampailah pem pembukaan kota Makkah. Orang yang hijrah Madinah ni ada dua golongan. Satu hak masa Nabi suruh hijrah depa hijrah. Itu golongan yang pertama. Hak ni dipanggil as-sabiqunal awwalun. Depa ni golongan yang cukup best cukup hebat, cukup bagus Allah kata mereka ni bagus dalam Quran ni golongan pertama Nabi Habab abang kata Allah suruh kita hijrah ke Madinah dengar-dengar Nabi Habab tu siapa boleh bawa terus hijrah ini nombor satu bagus nombor dua dia kata golongan yang masuk Islam tapi tak sanggup lagi nak hijrah Duk, tunggu saat, tunggu saat, tunggu saat sehinggalah dah 6 tahun dah Nabi dengan sahabat-sahabat ada di sana baru mereka hijrah ke Madinah ini juga golongan yang baik tapi nak banding dia ni dengan golongan pertama golongan pertama jauh lebih baik begitu maka kemudian daripada Futuh tiada hijrah lagi selepas daripada Mekah ni Nabi masuk Nabi buka kota Mekah selepas daripada tu tak takda lagi dah hijrah ke Mekah Tak takda lagi dah kerana sudah jadi Makkah itu kampung Islam. Ha, pasal masa tu Makkah dah jadi kampung Islam. Nak hijrah pergi mana lagi? Perintah hijrah ni pasal Makkah tu dikuasai oleh kapiak Quraisy. Maka dengan kerana tu orang Islam disuruh pindah ke Madinah. Selepas daripada Makkah dibuka. Islam dia tak guna perkataan jajah. Dia guna perkataan buka. Futuh dia kata. Fathu Makkah Pembukaan kota Mekah. Dia tak kata jajah. Kalau lain daripada Islam, dia kata jajah. Malaysia pernah dijajah oleh Portugis. Portugis kita tak kata dia membuka Malaysia. Dia menjajah Malaysia. Tapi Islam kalau dia ambil satu negeri, Islam tak menjajah negeri, tetapi Islam membuka negeri itu. Maksudnya apa? Bila Islam berkuasa, Islam membuka hati rakyatnya untuk tunduk kepada Allah Subhanahu Wa Maka Islam dia tak panggil jajah, dia panggil buka. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bila dia balik mai, dia buat comeback ke Mekah, Nabi balik ke Mekah itu dia panggil hari pembukaan Kota Mekah. Walaupun Mekah dah lama dah. Tapi Nabi masuk tu baru dianggap Mekah dibuka. Iaitu Mekah dan penduduk Mekah dibuka hati mereka. Untuk nak terima Islam sebagai cara hidup mereka yang baru. Selepas daripada hari pembukaan kota Mekah. Tak ada siapa boleh hijrah lagi dah. Hijrah tak disuruh lagi dah. Pasal apa? Pasal Mekah sudah jadi darul Islam. Sudah menjadi negeri Islam. Contoh ha, hari ni lah. Hari pembukaan kota Mekah ni lah anak Abu Jahal masuk Islam hari ini. Hari pembukaan kota Mekah ni anak Abu Jahal nama dia Ikrimah. Ikrimah bin Abi Jahlin hari ini dia masuk Islam. Bila dia tengok Nabi masuk dalam Mekah, dia selama ni kepala otak dia dah kena poison, dah kena racun dengan orang-orang yang menjadi pengikut bapak dia dulu. Start daripada bapak dia, dia rosak kepala otak dia. Sehingga dia melihat Nabi Muhammad dan orang Islam ni sebagai pengganas. Dia ni sampai rosak kepala, sampai dia tengok Nabi Muhammad dan orang Islam ni pengganas. Dah rosak dah kepala dia. Dia lihat Islam ni ganas, jahat, zalim, buat nanya orang, bunuh orang, tak menghargai nyawa orang. Dia ni kepala dia dah set dah Islam jahat. Ay kerima anak Abu Jahal ni. Hari pembukaan Kota Mekah dia tengok sendiri baru kepala dia boleh fikir. Bila dia tengok Nabi masuk dalam Kota Mekah setitik darah pun tak tumpah. Bahkan orang-orang yang kuat menentang Nabi di pada hari Nabi masuk Mekah tu orang-orang yang kuat menentang Nabi ni pakat lari balik menyorok di rumah. Nabi sallallahu alaihi wasallam bangkit bagi ucapan aja. Satu senjata pun tak keluar, titik darah pun tak jatuh. Nabi SAW bangkit bagi ucapan. Nabi kata, maailah semua penduduk Mekah. Yang semua pun bukan orang lain. Dia kata, adik-adik beradik aku belakang. Mai semua dengar aku nak cakap. Keluar akhmet nyonyon, nyonyon, sorang, sorang, sorang keluar, menyorok belakang randu, menyorok belakang orang ni. Nabi nampak muka-muka hadut -muka lawan dia kuat hari tu ni semua main duk menyorok muka di depan dia. Nabi kata dekat mereka, Nabi kata, apakah pandangan kamu terhadap aku? Agak-agak kamu, apa aku nak buat dekat kamu pada hari ini. <tuh> Nabi kata macam tu, agak-agak hampa, -agak aku nak buat apa kat hampa hari ini? Jawab. Abu Sufyan dan sebagainya semua pembesar-pembesar Quraisy Yang selama ni, mereka ni yang menjadi kepala. Yang mencerca, menghina dan memberi satu gambaran buruk kepada Nabi SAW. Bangkit mereka ni semua. Mereka kata, kamu orang yang baik-baik. Anak orang yang baik-baik. Pasti kamu tidak akan buat satu tindakan dan keputusan. Melainkan tindakan dan keputusan itu hanyalah yang baik-baik. Oh, -baik. uh, Jack Nabi. Eh ya, tahu dah, hari ni kita nanyalah, kita kenal dah cerit ni. Bila Nabi kata agak-agak ampak apa pun nak buat kat ampak, okay, bangkit, jawab macam tu. Hang orang baik. Anak beranak orang yang baik-baik. Kami bukan tak kenal hang, kami kenal hang keturunan hang semua kami kenal Memang hang orang yang baik-baik. Maka sudah tentulah orang yang baik-baik tidak akan buat melainkan benda yang baik-baik. Nabi Muhammad senyum. Nabi Muhammad faham. Jangan duk ingat kata dia ni jenis betul-betul tak faham. Nabi faham. Nabi faham. Nabi biasa baru balik daripada satu medan perang. Buat balik harta ranimah cukup banyak. Pagi esoknya, semayang subuh penuh masjid. Ini ada hadis. Tenang. Kita dah biasa baca mukadimah di mana. Nabi balik daripada satu medan perang. Harta rampasan cukup banyak. Pagi itu semayang subuh penuh sampai ke belakang. Nabi senyum pada awal tak? Teredik tu kata teredik. Tekilah. Ikan dia yang tahu dah. Sepat benua ke, sepat apa, kandui ke apa. Tahu dah. Tahu dah. Nabi kelok kelok nak semayang subuh tengok hari ni sampai belakang. Senyum Nabi tak apa. Nabi semayang dulu. Tak kata apa lagi. Semayang dulu, habislah. Dia akan selesai semayang apa semua. Masing-masing tak balik. Tak berkenyak. Duduk tunggu semua. Nabi senyum lagi torang-torang dia. Nabi kata nak kait tunggu kukuh-kukuh ni. Kemudian baru Nabi tanya. Kan? Nabi kata, jakah hampur rasa bimbang, takut-takut kalau hampur tak dapat abuan. Nabi kata, senyum, meleleh semua. Ha, Nabi kata tak bimbang lah. Masing-masing orang ada bahagian dia. Baru Nabi agih-agihkan benda. Teredih. Itu kata teredih dia tengok, dia tahu dah, ni legu ni, ni legu ni, ni jeng aku ni, ni legu ni, dia tahu dah, dia terdik, dia tahu dah. Maka hari pembukaan kota Mekah, Nabi tahu dah, bila dia pandi jeng dia, dia tahu dah, ni semua ni pasal tak upaya dah nak buat macam mana. Bukan mengakulah, kata kamu orang baik, keterunan baik dan sebagainya. Nabi kata, tak apalah, aku bebaskan kamu semua. Bila Nabi kata legu tu, rupa-rupanya, apa yang Nabi kata tu memberi satu impact yang cukup kuat dalam diri semua orang ada-ada pada masa itu sepatutnya bila dia berkuasa inilah masa nak tunjuk power masa inilah nak ambil tindakan dekat siapa pun this is the time tapi Nabi SAW dah dapat dah time tu Nabi ampunkan Nabi bagi kemaafan kepada semua orang orang yang paling kuat adalah orang yang tak balas kejahatan orang dekat dia sewaktu dia boleh balas kejahatan itu kalau buat tu tak boleh balai Tak ada apa-apa Kita aku tajak Aku tak buat dia Tapi memang tak boleh buat pun Kita tak ada guna Ni boleh buat Kalau nak buat Dia memang mempunyai Capability untuk buat Tapi dia tak buat benda tu Dia maafkan orang-orang yang Yang buat salah dekat dia Ini orang cukup kuat Kuat jiwa dia kuat Ay kerimah Anak Abu Jahal Bila tengok-tengok macam tu Dia pun orang curi Bila tengok-tengok macam tu oh, Dia kata hebat Yang kata Nabi Muhammad ni tak seburuk yang orang duduk habangkan aku. dia berkata. Orang duduk cerita ni tak tak baik dekat Nabi Muhammad ni. Kalau ini Nabi Muhammad, ini manusia paling baik. Dia pergi jumpa Nabi SAW. Anak Abu Jahal. Nabi kenal dia. Dia main jumpa Nabi. Dia kata, Ya Rasulullah. Aslimni Ya Rasulullah. Masuk Islam. Nabi punya seronok. Allah yang mengetahui. Anak kepada satu tokoh yang kuat menentang dia Anak Abu Jahal Tiba-tiba main surrender depan Nabi Depan Allah SWT Surrender diri dia nak jadi orang Islam Nabi punya seronok Sebab Islam Ikrimah ni Boleh mempengaruhi orang ramai hadu-adu Orang akan kata Ikrimah sudah masuk Islam Seperti mana Umar Al-Khattab masuk Islam Maka Nabi kata dekat dia, Nabi kata, wahai ikrimah, minta apa saja. Aku akan minta kepada Allah, supaya Allah makbulkan permintaan kamu. Nabi nak jadi garanta. Nabi nak jadi garanta. Bukan senang tu nak cari garanta. Anak kita nak masuk universiti, nak cari garanta, nak cari penjamin, pekat lari semua. <tuh> Main jumpa kata ni Ustaz nak minta tolong Ustaz jadi penjamin anak saya oh Allah saya minta mahalah Saya duduk sain pun dah banyak lah <tuh> Tak mahu Sebab kita tak tahu anak dia nak buat legu mana itu Takkan itu habis dia tuang lari ke manakah Kita nak kena pergi mahkamah Bayang pula ganti rugi Sebab dia cabut lari daripada agreement Kita pun takut Nak jadi gerenta bukan senang Kita jadi gerenta orang pinjam duit bank Lepas tu bank duduk ambil kita Saja aja Duit tak boleh Weh dapat kakut lagi <tuh> Nak jadi garanta bukan senang. Nabi SAW jadi garanta dengan Allah untuk ikrimah anak Abu Jahat. Nabi kata kat dia, kamu minta apa saja. Aku akan jadi penjamin kamu kepada Allah SWT. Apa yang kamu minta Allah akan makbulkan. Biar. Ikrimah kata apa? Dia kata, Ya Rasulullah, aku tak mau apa. Aku nak satu aja. Kamu minta kepada Allah subhanahu wa ta'ala Supaya Allah ampun aku Kerana selama ni aku mencaci Aku memaki Aku menghina Aku buat macam-macam pada kamu Kalau Allah ampun aku Keampunan yang Allah bagi tu Lebih baik daripada dunia dan isinya Sudah kerimah anak Abu Jahat Lepas tu Turut jadi orang kanan Nabi Biasa sekali Nabi duduk berjalan dengan dia duduk berjalan dengan dia dalam satu kebun tamar tiba-tiba kasut air kerimah ni tersadung pasyak pasyak tu perui di satu orang hak duduk di, di perdu pokok tamar tak sengaja tersepak pasyak perut naik muka pontu. kau tu kau tu celek-celek mata tengok-tengok air kerimah. dia kata celaka kamu anak orang yang celaka Orang Arah tuan-tuan Kalau orang Melayu pun melenting Marah boleh tahan Arah bukan macam Melayu Dia makan kambing hari-hari Dia panas Pasir peruk main muka dia Celik-celik tengok-tengok -celik. ikrimah Dia kata celaka kamu Kamu anak orang yang celaka Dia kata anak Abu Jahan Nabi duduk ada sebelah Nabi turut buat jari dekat orang tu Nabi kata aku Arah ini kali terakhir Aku dengar benda ni keluar daripada mulut kamu Nabi punya pertahan ikrimah ni sambil macam tu. Dan ikrimah ni kalau baca cerita dia, dia ni, dia menghafaz Quran. Kalau sekiranya dia tak ingat, dia suruh orang ikat dia. Dia duduk, macam duduk mencangkung macam tu, dia suruh orang ikat. Kalau dalam masyarakat banjang, mereka dia panggil pekung. Huh? Pukung, bukan pekung, pukung. Dia panggil pukung dia bakar, ni, dia bakas ni kaki duduk macam tu mencangkung tu dia berkah daripada betih tu mai ke belakang ni ikat je dia. dia nak hafal ayat ni sampai ingat dia suruh orang ikat dia dia hafal sampai ingat baru dia suruh orang kongkai balik punya punya nak hafal ayat Al-Quran sebenarnya tu ini Iqrimah anak Abu Jahat hari pembukaan kota Mekah dia masuk Islam dalam masa yang sengkak jadi orang kanan Nabi yang kematiannya Iqrimah menjadi ulama tafsir yang sangat terkenal muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah ini cerita yang ada di sebalik yang semua <coughs> maka kata dia maka sudah jadi Mekah itu kampung Islam makna ayat ni ialah orang yang hijrah yang kemudian itu daripada kamu orang yang hijrah dahulu itu juga tetapi padanya menunjukkan mertabat orang yang hijrah dahulu lebih meliar daripada yang kemudian sama ada orang yang hijrah masa awal-awal perintah hijrah ataupun yang hijrah selepas daripada 6 hijrah Dua-dua ni dianggap sebagai orang Islam yang taat perintah Allah. Tapi golongan hak molah hijrah lebih baik daripada golongan yang hijrah lambat ni. Firman Allah wa ulul arham ba'dhuhum awla bi ba'dhin fi kitabillah. Dan bermolah kerabat, yakni zawil arham, Zawi itu baca dia, zawil arham. Setengah mereka itu terlebih aula dengan setengah pada kitab Allah. Maksudnya diberi pesakar pada Zawil Arham terlebih awla daripada diberi pada sama-sama beriman dan sama-sama hijrah. Iaitu hukum yang dijalankan pada zaman Mullah Islam. Kemudian dimansuh dengan hukum Faraid. Zawil Arham ni tuan-tuan. Zawil Arham ni maksudnya bukan adik beradik yang berada pesakar. Adik beradik. Tapi dia adik beradik yang tak layak dapat pesakar. Itu dia panggil Zawil Arham. Kalau kita yang layak Pesaka kita siapa? Anak-anak kita, laki-laki perempuan Isteri kita, mak bapak kita Ini orang yang layak pesaka kita Kalau kita mati Isteri kita layak dapat, mak bapak kita layak dapat Anak kita laki-laki perempuan layak dapat Orang lain semua tak boleh dapat Baik, yang kata Zawil Arham ni adik-beradik Contohnya siapa? Pak Nakan Pak Nakan tu adik-beradik Sangkut darah dengan kita tapi dia tak layak pesakar. Maka dia masuk dalam kumpulan Zawil Arham. Anak saudara. Anak saudara adik-beradik sangat. Dia anak kepada kak kita. Anak kepada abang kita. Anak penakan kita. Dia memang adik-beradik kita. Tapi dia tak layak pesakar. Maka dia masuk di dalam Zawil Arham. Zaman awal-awal Islam dulu, Zawil Arham boleh dapat pesakar. Dengan syarat dia Islam. Kemudiannya hukum itu dimansuhkan dengan hukum faraid. Ha, dia kata bila mai pula ayat faraid maka depa ni zawil arham dah tak boleh dapat besako. Yang dapat hanya orang hak kita sebut tadi. Isteri, ibu bapa, anak-anak saja. Firman Allah innallaha habikulli shay'in alim bahwasanya Allah Taala dengan tiap-tiap sesuatu Allah maha, maha mengetahui. Ha subhanallahu alazim wallahu ala. Lepas ni kita masuk surah At-Taubah Madaniyah. Surah At-Taubah Madaniyah Iaitu surah yang tidak dimulai dengan basmalah. Oh ini. Dia ada spesial sikit. Dan dia akan terang dekat kita kenapa surah ini tidak dimulai dengan basmalah. Ataupun bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Telah berhata. Hatta jua ni. So kuliah yang akan datang insyaAllah. Kita akan baca jilid 9 dah. 9 jilid 9 sebab jilid 8 kita dah khatam kelang lama dah habislah jilid 8 kita dah habis kita akan baca jilid 9 jilid 9 ialah cerita yang berkaitan dengan rumah tangga dia start dengan tajuk kita fit pala wal li'an dia start dengan tajuk pala ataupun cerai ini tajuk penting tanda. tajuk penting Kadang-kadang orang tak mengaji agama. Apa ni masalah? Masalah tuan, masalah bukan masalah kecil, masalah besar. Gesa dengan dekat telefon eh, dah saya katalah. Tadi pun ustaz, ini nasanya ustaz satu soalan ni. Eh. Saya tadi bergaduh. Ya? Macam tu dia rumah. Eh? Saya tadi bergaduh dengan orang rumah. Saya marah dia peti-peti Dari saya pagi kat dia. Saya cerai dia, talak seribu. Berapa? marah ni, kan? <coughs> marah ni kalau tiga tak cukup. Kan tiga tak menggambarkan kemarahan. Tiga tu kira sikit. Bagi seribu. Kan? Ataupun lagi marah satu million, Talak <coughs> satu million, Kan? dan tak kurang juga yang cerai bini dalam keadaan marah ni dia cerai bini dia dia tak sebut kalau berapa jadi dia tak tahu jadi berapa ada juga macam tu dia marah kan aku cerai faham dia kata dia tak sebut satu ke dua ke tiga ke seribu ke dia tak sebut bagi orang yang mengaji dia, dia rupi-rupi bila sebut kata aku cerai ha?", tak sebut berapa jatuh satu orang mengaji rupi orang tak mengaji dia tak rupi bila dia kata aku cerai ha?", dia tak tahu jatuh berapa bahkan dia ada faham kata tak jatuh pasal tak sebut berapa maka dia pun pakai tengah seorang dia tu, lah. dia kata saya tak sebut, dia kata tak pada ya? padahal dia dah pakai satu lepas tu selang dua minggu berkelahi pula, sekali lagi kucerahan pula sekali lagi, tak sebut juga dia dah anggap tak takpa juga, sedangkan di sisi Allah dah jadi dua begitulah seterusnya dia pergi sampai, bukan tiga kali dia pergi sampai tak tahu berapa kali, sedangkan dia pun masih hidup sebagai suami isteri. Tuan, tuan bayangkan selepas daripada tiga hubungan dia dengan isteri dia sudah jadi zina. Anak yang lahir anak zina. Anak zina dia tak berhak menjadi wali. Tuan, tuan bayangkan anak yang lahir selepas daripada dia cerai bini dia lebih daripada tiga kali. Anak tu sudah jadi anak zina. Lepas tu pula bila anak tu pula perempuan. Bila nak menikah Dia pergi jadi wangi Nikah tu pula tak sah Merawih anak punya keturunan pula eh. Apa jadi kepada generasi dia seluruhnya Tuan-tuan Ini semua dia punya punca satu saja Punca tak mengaji ugama Tak mengaji ugama Punca yang tua je satu Akhirnya rosak satu keturunan Tolonglah kita mengaji tuan, tuan mengaji kat siapa pun tak apa Tolong mengaji Yang tua je Bukan siapa pun tak apa Saya pun mengaji lagi lah ni. Saya pun buka semua benda yang saya mengajar Saya tahu Ada benda yang saya jumpa Saya pun tak tahu Saya terpaksa mengaji Kena rojok lagi Dekat orang-orang yang kita lebih percaya Kena rojok lagi Tanya macam mana Kod dia ada terbaca Jumpa dalam kitab mana Kuraian dia macam mana Kita kena mengaji lagi Dan tak ada lah manusia yang lebih jahil Melainkan manusia yang rasa Dia dah tak perlu mengaji Ini manusia paling jahil dia rasa dia tak perlu nak lah mengaji, dia rasa apa yang dia tercukup dah untuk dia, ini manusia paling jahil ha, jadi tajuk tu sangat penting kemudian tajuk di masjid Padang Temusu, Sungai Petani yang kuliah kita ubah daripada hari Rabu minggu depan, kita bawa main hari jemaah esok lusa eh. kita baca Baharul Mazi, Jilid 1 bab yang saya bagi gazette di seberang jaya bulan depan Batu kita bawa di padang tembus. Mudah-mudahan contohan mudah kita lapangkan masa dan kita boleh sama-sama untuk tambah ilmu yang tambah ilmu ni bukan untuk kebaikan orang lain, tapi untuk kita. Tuhan kata, In ahsan tom ahsan tom liang usiko, boin asektom Tuhan kata kalau kamu buat baik, sesungguhnya kamu buat baik untuk diri kamu sendiri. Mengaji ini buat baik. Kalau kamu buat baik, ahsantum li anfusikum. Sebenarnya kamu buat baik untuk diri sendiri, bukan untuk orang. Wa in asa'tum falah. Tapi kalau kamu buat jahat, kamu terima akibatnya. Kita memilih untuk tak mahu nak mengaji apa? Kita rinduklah kejahilan yang lu ada depan mata. Dan akhirnya, kita tak boleh salahkan sesiapa. Sebab orang mengaji agama di mana-mana. Kita yang tak mahu nak mengaji macam mana kita nak salahkan orang lain sedangkan diri sendiri yang cari. Tuan-tuan, mudah-mudahan Allah berkati kita, niat yang ikhlas kita, Allah Subhanahu Wa Ta'ala ganjarkan dengan ganjaran yang sewajarnya insya-Allah. Jadi macam biasa, saya bagi ada penyeri nasihat ada samudera. Jangan begini saja. Begitu lah. Yang baik itu daripada Allah, yang tak baik itu silap saya kita tanggung dengan tasbih kafarat dan suratul al <تصفيق> اللهم صل على محمد في الأولين والآخرين وسلم رضي الله تبارك وتعالى عن ساداتنا أصحاب سيدنا رسول الله أهل بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمد يواهي نعمه ويكافه مازينه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك رضينا بالله ربا وبالاسلام دينا وبمحمد نبيًا ورسولًا اللهم افتح علينا فتوح العارفين وارزقنا فهم النبي بجاه خاتم المرسلين اللهم ارتقنا في الدين وعلمنا التاويل واهدنا صراط المستقيم اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم اجعل جمعنا جمعا مرغونا Wa tafarukana min baadihi tafarukan maasuna Wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam Wa alhamdulillahi rabbil alami